Bona tarda de la Ràdio Primavera. Som la Valeria, el l'Ugo i jo la Mar. És som els grans de saltar volem explicar moltes de les coses que estem fent. Aquest any tota la classe ha tirat un nom per al Després de la votació de nostra classe hem escollit el nom dels passafocs. Aquests dies estem aprenent i descobrim moltes coses de, del circ i d'en passafocs. A la circ podem trobar-me els baristes, els trabacistes, els funcionistes, els payasos i els mims. Els personatges del circ viuen en Calabana que és... Com una caixa xarola perquè viuen xarra molt, anar xulat i anar-te. També, també ens molt i ensenyen cada dia, perquè ens surt molt bé el seu espectacle. També us volem explicar que, que aquest curs ja no tenim la carpeta viatgera, tenim una bústia d'on posar les notes. El cartell. Són encarregats de mirar cada matí si alguna família ens ha deixat alguna nota. Tenim cosís, un pare dels passafocs, passel·la i orallana. Un record del conte en una catifa i coixins per a mirar i llegir contes. I també per relançar-se. I moltíssimes coses més que s'anem explicant. Esperem que s'hagi agradat. Estuvem bien aviat en el proper programa de los 100 passafocs. Si, si vols estar, estar de primera, la primera escolta la Ràdio Primavera. pató!